Med många kulörta lyktor jag gick mig i världen ut. Det slocknade djurlöst oförmärkt och så tog det vackra slut. Jag stannade högst för lägen. Allt hade ju mist sin glans. Men nu har jag gått på vägen som kommer från ingenstans och regnade till ingen städes i många de långa år. För utan kulörta lyktor. Det är ganska svårt men de går...